Əbu Ləhəb surəsi Məkkədə nazıl olmuşdur Beş ayəd Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə Əbu Ləhəbin əlləri qurusun Qurudu da Və ya Əbu Ləhəbin əlləri qurusun O ölsün Qiyamət günü ona nə mal dövləti fayda verəcək Nə də qazandığı Və ya oğul uşağı O, aloğlu ateşə girecəkdir. Onun odun daşıyan, peyğəmbərlə düşmənçiliyədən, adamlar arasında söz gəzdirən övrəti də həmçinin. Onun övrətinin boğazında xurma hörülmüş ip və ya yetmiş arşın uzunluğunda zəncir olacaqdır.